Біл у порожничі, лігво І знов ти тут малюче А куди поділося твоє волосся? Ти лиси, більярдна куля Як сумно Та й сумно, як швидко спливає людський час Кожне життя короткий памфлет Написаний ідіотом Раз, два і тю, тю Мене й досі звуть Біл Денбро Ти вбило мого брата Вбило стена боса Юріса Намагалося вбити майка Тож ось я, що тобі скажу Цього разу я не зупинюся, поки роботу не буде зроблено. Черепаха був тупим, аби брехати, він сказав тобі правду малюче. Деякі можливості випадають лише раз, і ти справді скривдив мене. Заскочив мене зненацька, та більше так не вийде, бо це я прикликав тебе. Я. А тож прикликав та то був не лише твій поклик. «Черепаха, твій друзяка! Він помер кілька років тому. Старий ідіот нарегав у середині панцера і захлинувся галактикою. Чи то одною, чи то двома. Дуже сумно, правда ж? Та й досить чудернацько, аби посісти по чесне місце в книжках ріплі. Вір чи не вір? Ось що я думаю. Сталося це приблизно тоді, як у тебе трапилася та творча криза. Певне ти теж це відчув, малюче. І в це я також не вірю». О, повіриш, от побачиш цього разу, малюче я покажу тобі геть усе, включаючи смерте вогні. Він відчув, як підвищився, задзищав, загуркотів голос, воно і нарешті біл зрозумів усю глибину люті воно і злякався. Він сягнув по язик свідомості, воно напружився, відчайдушно, намагаючись оживити дитячу віру, водночас розуміючи смертельну правду його слів. Минулого разу воно було не підготовлене. Однак наразі, ну навіть якщо їх прикликав не тільки павук, воно чекало на них. Та все ж... Він відчув, як бринів його власний кришталево-чистий гнів і втупився в очі потвори. Подумки він намацав його старі шрами, розуміючи, як сильно воно було поранене в минулому, що й йому й досі боліло. І коли воно висмикнуло його свідомість з діла та пожбурило її у порожнечу, біл сконцентрував усе своє єство на тому, аби схопити його язик, і промахнувся.